God fortsättning Nu är det snart nytt år. Uh. Vi har firat jul? Uh. Det ja. Det har varit bra eller? Det har varit jättebra. Det har varit jättebra. Mm. Det har... Mm. Ni, ni dansade salsa såg jag. Vi hade mer latino eh, Navidad. Jag blev lite avgör. jag kände så här vi kör svänga banan jul alika lite dansa lite latino dans. Så, Men så... Men festligt ut. Men jag måste ju jag måste ju hävda våran Inke svenska jul men, men absolut vi, vi sätter på lite annan musik På julen mm. Mm. Och sen var det så här: Ska vi sätta på lite svensk musik nu mm. eh, Men det var jättemysigt eh, Och eh, Det brukar aldrig vara Jag vet att folk kan ha så här, Åh min jul blev inte så bra Eller blev den verkligen bra Eller att man börjar tänka i de banorna Men då tycker jag på att man ska Så länge man var med dem som betyder något så var det bra. Mm. Så. Mm. Kollade du på Kalle, Hanna? Ja. Gjorde jag missade Kalle. Mm -hmm. oh, helt plötsligt, plötsligt var klockan fem. Och jag bara, oj. Nej, men gud. Kalle är inte så viktig för mig. Nej. Kalle är jätteviktigt för oss. Då är jag ju mer svenska än någon. Okej. <laughs> okay. Men alltså vi har en elefant i rummet. Ja. Och det är så kul att vi <laughs> är här. Här är elefanten. Ja. Yeah. Hej! Hej. Hey. Så... <laughs> Molly är här. Allså nånsvarens frida stora syster. Allså nånsvarens Molly, my Marianne Sandén. Tack. <laughs> <Ditt Sandel, laughs> Försen är namn. Det är väldigt många ja. M nu mina såga. M M M S. Ja. Mm. M mm. S. Mm. Jag hatar din mina namn näbbleten. Men det är alla. Hörker. Ja men alltså jag skämdes själv så mycket. S S för Molly som är så konstigt. S my som var lilla my Mi, i min mintråd. Och sen Marianne som var så tante namn. <laughs> <laughs> det hette min sista liten liksom, som var hemsk. Som inte lyssnar på podden. Ah han heter Marianne. Jag, jag har ju hatat mina namn men nu börjar jag tycka att det är lite kul mm. Det är verkligen en mix av olika saker mm. Men du är ju mm. my my by morning nu ah. mm. okay, Du har mm. embraceat ditt namn Ja ah, jag har embraceat det mm. Alltså vi sitter, för, det är första gången vi spelar in podden någon annanstans. Vi, har, mm. vi har haft ja, lite så. andra locations ja, Som ni hör, akustiken är lite annorlunda Ja, för att vi är ett musikhem <laughs> Vi sitter ju hemma hos dig ja. mm. Jag har aldrig varit här på blablabla bla bla, Superfint är det ja. det är jättemysigt här och då är det typ mm. precis för lite lite ungefär. Ja. Mm. Ja, men det känns lite som man vaknar fortfarande och säger oj just det Det mm. bor jag det men vi har ju aldrig fått så många som har velat att Morly ska vara med på den. Vi ja, har aldrig konstigt. fått det. Nej, alltså, det konstigt. finns väldigt många som vill att du ska Jaha, ha med. Vi, vi har aldrig fått så många Ni, som vi har delat det. Men om, nu vi, sitter om det ändå här. Någon, jag menar om det är någon som vi verkligen har blivit önskade ja. att ta med. Åh det det. Oh, kul, mm. så det är verkligen kul. Jag har velat ha. med. Det är roligt. Det är att vi är det. Som har som haft inte alls. En ojäkvänd före detta. Jag, jag blev lästande. Jag uh, är upprörd faktiskt, yeah. jag förstod inte hur det här gick till uh, Men det var, vet du, <laughs> helt ärligt så var Att han var. <laughs> när får jag göra i podden Jag <laughs> tror inte han... riktigt att du frågade alltså, det Men han är ju också väl, en väldigt spontan människa uh. Han vet ju inte riktigt vad han ska göra imorgon Han visste inte ens vilken dag det var julafton Alltså dagen innan han visste det han, Men när, när, mm. när det är julafton är bara det är morgon. Alltså han har liksom inte, så när han vill någonting du är det så, här, det kan hända om en kvart och sen bara, oj då, jag hade andra planer, men det, det är skitsamma så han, han, var nog bara väldigt, han ville nog väldigt gärna vara med. Så jag fick reda på det typ efter. Jag var, ja du har enk, men jag vill ha då, han berättar om mig, Men Det var ju faktiskt en jättemysig stund och jag tror att vi kommer lika mycket. Och det var så härligt, han kom in, det var en så varm sommardag och han kom in med jul du vet hans fina sjulle Just det. ja han är han är så han är, härlig. han är väl han ja. är virvelvind han är en han är fri ja. fri själ mm. och det är ju lite ja, han har väl varit lite en virvelvind i ditt liv också ja, han har inte gud. saker förändrats liksom och med honom ja mm. absolut mm. nu är jag ju lite den som är, har haft koll vilket, tittar du på Frida så kan inte hon fatta att det är sant mm. men <laughs> men kan vi inte börja yeah. från början mm. Och lite i infallsvinkeln att du är ändå är Mollys stora syster. Nej hon är Eller, bara... stora <laughs> ja, <absolut också>. Frida <laughs> ja, stora syssen. Absolut. Frida stora syssen. Ja exakt. <laughs> det är dag och jul här. Uh, uh, uh. Och att alltså, du och Elika har ju känt Molly sen ni var jättesmå. <hör> alltså jag har ju. Ja men alltså ni två. Sättet, båda två. Sätt bara att bada naken uh. i träd går ja. ni vatten Nej men alltså det är verkligen en bra poäng för för att han han så där. Alla det är, är namn, svårt men ni borde namnlappar i pannan. <laughs> Nej det borde hem som inte visste vi häcka så hemt. Men det är en bra en jättebra poäng för att om man tänker folk, man har ju sina kompisar Så har hon oftast kompisar Sina större syskon mm. Jag menar om du har en så stark relation till min bror Fast ändå lite, alltså mer när jag var små då ja. För vi brottades ju helt åt ja. Jag har en väldigt stark relation till din ja. Men vi har ju alla växt <laughs> upp tillsammans och så Och jag har ju på något sätt Och Hanna också en typ av Ja men du har ju alltid varit större syster. Mm. Och äh, Gud jag kan tänka mig att det inte alls är så bra alla. Jag vet inte, nu fick jag så känslan av att jag har varit så här en, den tror den stora systern som aldrig varit hemma. Du var någon var... som kunde rita så fint och som mm. satt och pärlade med smycken och som berättade historier. Va? Ja, den är du för mig. Jag vet du är söt. Ja, och... Nu väg jag du på dig. Nej, <laughs> du fina. Jo, och du var färgen super super super starkt neonrosa. För, Oj, mig. för du hade sjukt lappar som var så där neonrosa Aa. och du hade som neonrosa detalj i runt. rum Kommer du ihåg? Ja men du, Nej, hade, du alltså hade. Jag hade neonrosa tröjor på det. Det är så konstigt. <laughs> <laughs> som på skolfotot jo. när du Nej, hade masschända örhängen. Men det Stora var ju liksom det är sjukt för mig för jag tänker liksom på min barndom då tänker jag på mitt blårum. Jag hade ett blårum ja, ja, och jag var, var så pojkflickig fram till typ jag träffade dig okay, Sen sådär. hände någonting och jag blev så här superflickig. Och du hade... Jag ser inte alls mycket själv som rosa Så det är jätteintressant men Jo du... Och du kunde sminka oss du, du stod på toaletten och så sminkade ja, men, Jag har väldigt bra känslor När jag tänker på vår uppväxt <laughs> Och hur jag fick ta del av er Som familj och dig Jag menar så Hanna träffade ju dig L liksom lite senare ändå Jag träffade mm. ju dig när jag träffade Frida Vilket var när vi var sju år typ mm. Så Molly var nio mm. Mm. Mm. Så, så jag har fått sett lite mer ja, Och av Molly som barn Och kanske. av lite som mm. flicka mm. flicka, mm. Men jag tänker också på dig som Alltså det var att vara ett äventyr Att vara hemma hos er liksom man har glass mitt på dagen och man fick smaka på Ben Jerry för första gången. visste aldrig vad som skulle hända. Men det är också så här, helt plötsligt så, skulle, så var du inställd i ditt rum och grät. Eller det hade hänt något ja. hemskt. Eller, det var verkligen så, det var upp och, ja, upp och ner. Men det är väldigt spännande att tänka tillbaka på den tiden. Och jag har en bild av att du går med din Erik som mobil och lyssnar på Regina Spektor. Samsung. Om och om och om Jag hade den här som man flippade ja. upp Ah, oh, den, den var så är cool. Så den låten tänker jag alltid på En ja, men Det är ju lite, lite häftigt Men jag hade ju en här tonårsgråtperiod då När jag mm. gick runt och lyssnade på den När jag gick ut i skogen och satt mig från sten och grät till den På väg från pappa i, Eller till pappa i. Men man kan ju säga att, att Sen så försvann du ja. alltså, På tal om att, att du tyckte att du var frånvarande För sen, mm. Ja, sen hände ju något Alltså såklart och du mm. blev liksom Molly med det svenska folket på något sätt. Mm. Men eh, fram tills dess så tycker jag ändå att jag är väl ändå glad att jag har fått ur känslan av vem du är. Mm. Så ibland så känner jag så, oj jag har inte träffat Molly på typ sex månader. Men mm. jag känner alltid att jag vet vem du är. Mm. Och, så, och det har väldigt mycket att göra med att vi växte upp tillsammans på något sätt. Mm. Ja. Har oh, du för relation till henne? Sira. Ja. Jag, när jag tänker på dig så tänker jag nej men. Nej men faktiskt kan, det, alltså. Men det är roligt för att för att jag jag tror inte man tänker så mycket. Min min mera så är det så här min min min lilla alltså hon är en lilla skitan En mm. lite lilla det var ju kanske lilla för <laughs> lilla Plutten så jag jag kan ju jag kan ju bli så här, när jag tänker på när hon var lej, när hon var Simba eller jag kunde varit. Ja, alltså det, hon är fortfarande så för mig. Nej Men alltså ja men det är det, jag det är jag menar för hon fyllde 20. Hon är eller? lilla plutten alltså hon fyllde 20 för mm. några dagar sen. Men jag känner inte alltså, Jag vet inte, jag har en vuxenare relation till dig Eller jag tänker med dig i realtid mm. Medan Mimmi när jag tänker på henne Då ser jag alltså, mm. ja, Lilla Plutten mm. Fan, Det känns lite så typiskt för lilla systern ja. att det är så men... Fast jag har ju känt ofta att, att du har varit min stabila punkt Alltså mm. att du har varit lite stora systern Ibland mm. Mm. Ja. Ja. ja, ofta, <laughs> nej, men ofta ja, men... Nej men det, det är precis det är som man likade sig så. Ofta, alltså, Ett tag det så var ju du absolut <laughs> Den, den klassiska Stora systern och, ja men, du, du berättade alltid så spännande saker och Du var med oss kolla saker Gud, vet, och, vi, men var, du, vi kunde sitta och bara höra Berätta nu hur det var på elverket <laughs> Och likallt Var det någon sneaky <laughs> sen, alltså sen kände jag alltså Om jag får säga min uppfattning ja. en dag Så kände jag att så här Att jag inte alls var intressant längre för er alltså det kom en dag mm. när typ så här jag fick börja muta er Och på så här träffas, va Sam samma med dig min, mm. typ jag bara Kan inte ni komma hem till låna lite kläder eller något <laughs> Eller kan man få bjuda er på mat eller, Det var en tid när det var så här, Och när ni hade massa fester ihop <laughs> Så, <laughs> så det inte jag inte ens hade någon aning om Jag var jaha okay, ja. Ni ska ha fester kul. <laughs> kul att man får komma <laughs> men Jag tror att det är en lite lilla syster grej att så här, Ett tag så ser man upp till sin stora syster Och man liksom går bakom henne Och sen någonstans så känner man såhär Fast nu är jag vuxen själv Och nu är jag, ja. för då är jag ju lika stor och cool Och ja, så liksom ja. Så blir det lite att man känner, att, inte att man gick om med dig Men att det är bara så här: <skratt> <skratt> Så blir det coolare och bättre mm. <skratt> Men ni är lite på samma plan Ja, mer sätt. så, precis mm. I att så här, ni båda bor idag inte hemma Om man är för mera lilla syster mm. liksom. Ni båda har var sin partner Och ni delar allt med dem Och ni, och ni bor väldigt nära varandra och så. Mm. Det är ju väldigt insikt mm. men, men så Och sen så är ni väldigt olika Mm. för Eller, jag vet inte Jag ser ju er som väldigt, väldigt olika Tycker du, ja. mm. Men samtidigt så, mm. jag vet inte om ni skulle påstå att du är mer lika den lilla syster Molly Eller alltså, att du att är ni alla var tre är väldigt på vad olika det, Vad det är för någonting Men vi snakkar om det nu på julen Hur det hade varit om ni hade bott här hemma hos oss Vi skojade om mm det -hmm. cool. Och då, då var jag så här, blev jag lite nervös För jag kände att det, jag skulle inte kunna Jag skulle göra Frida arg på mig mm. alltså, jag skulle, Utan att så här, jag, med vilje Så skulle våra liv kanske inte funkar tid så här mycket tider ähm, när ja, man går upp när man går sig hur mycket man <skratt> låter på kväll <skratt> äh, lite onliga. så här, ordning och reda alltså jag, jag och Danny passar väldigt bra ihop för vi är väldigt så här, spontana så alltså, får han feeling tre på natten vid pianot och sitter han och kör liksom. mm. och, och då blir jag typ den som är lite mer ordningsam okej okay, kanske ska tänka lite på volymen men liksom, det finns inga riktiga gränser och det är lite så våra liv är på gott och ont att vi har inte riktigt rutiner, för varje dag ser olika ut. Eh, men också som vi har lärt oss att leva med. Men jag tror att kommer någon in som har väldigt tydliga rutiner, och där liksom, då kan man rätt lätt liksom, krocka. Mm. Mm. Och det var, ju, det var ju det jag kände när vi bodde ihop förut. Mm. Att det var lite så här: jag sjöng över övade mina som på säsonglexer på kvällarna när Frida skulle sova och med öronproppar och kom ut och var jättearg liksom. <laughs> Och det var ju, Mm. Så, så Sånt blir det ju Och mm. vi är olika på sådana sätt kan mm. jag tänka mig Och nu går du och pluggar Och verkligen behöver dina samtimmar. Eh. Ja så det är spännande För att jag vet ju att det, det När man får en, en bild Eller när man får liksom en, När en familj, ens familj får en bild av en Så fastnar ju mm. den ganska länge alltså, ja. som vi, vi har pratat om det här i podden Mimi som aldrig ville duscha Hon har ju fått bli en gris jag, Eller ja. Mimi som är så ärgsynt det sa de igår på julafton det är det är lite Och Mimi bara, alltså, hon bara kokar Så blev hon det ja, Men hon så är det, det, det stämmer ju inte sjuk. riktigt länge Men menar du att vi ja, fortfarande har en, en ja, bild av dig. Vi har, vi har inte bort med varandra på så sjukt länge Nej. Och visst om man jämför med dig Så kanske jag absolut är lite mer rutin Va? Men det tror jag vem som helst är om ja. jag ska bli, Alltså så Vem som helst hade, ingen hade Funkat med mitt schema Nej. Tror jag. Men det som är roligt är att jag är ju inte Riktigt så här längre Nej. Alltså faktiskt inte, och det märkte jag när vi När de sista månaderna, när jag och Mimmi Bodde ihop innan jag flyttade hem till Ludvig mm. tiden. då var ju hon arg på mig Hela tiden, för att jag stökade ner Och för att jag inte fällde ner toalettlocket För att jag inte, alltså hon var så arg på mig Och Ludvig hela tiden, och det var tandkräm i handfat, och det var och Hon, alltså då blev hon verkligen så här, Fick panik, så det var ju bara, Mm. Nu måste vi flytta för min hon klart att bo på oss Ja men verkligen ja. så att, det, ja. Men om man skulle säga En snabb snabb mm. Vad, mm. Är, eh, vad förenar er? Hur är ni lika? Alltså snabbt? Alltså vi tycker ju väldigt mycket Lika saker är kul cool. mm. alltså, Det finns ju inga personer typ, som jag kan skratta så Så att man bara inte kan andas Som en fyra mm. med. Mm. För att man har lite samma humor och man, också, mm. man tycker samma saker är roliga Man har lite samma ramar För så här, för vad hur skämten har sett ut under mm. alltså förstår ni men man kan mm. man, man kan inte hänvisa tillbaka till någonting eller bara säga man kan citera någonting ur vänner eller man kan men vi, vi vi känner varandra ändå väldigt, mm. väldigt väldigt bra. Mm. Uh, och vi tycker om samma saker till stor del. Mm. Ja, men det är nog mm. det alltså det finns ju inga som som man man ty vi tycker ju väldigt lika alltså mm. vi älskar Graham Lund, vi älskar vi mm. även saker vi älskar svensk skisa och där saker och Harepotter och vi Harry Potter. är ja ja men Och vi är nog väl så nu nog inför jul Även om alla är liksom på olika sätt, Men vi gillar att pyssla och det ska vara på ett visst sätt jag har förstått att det är ganska ovanligt mm. hur vi gör Men vi har bara, så är det för mm. oss liksom. Vi ska göra pepparkakor Och vi ska göra det och vi ska mm. göra julgodis på ett visst mm. sätt Och ha saker och ting på ett visst sätt mm. Som är nog ganska inte, Vi trodde nog att det var mer att alla gjorde det Men det kanske inte var så Nej Nej alltså man vågar inte riktigt pyssla med er För att det ska vara så himla fint Jag kommer ihåg gånger vi har pysslat Och jag har inte vågat göra någonting <laughs> Men vad är Vad är det som verkligen Separerar er Som den största, största liksom... Vad gör att ni blir arga på varandra mm. Om man får vara lite känslig Eller så här okänslig vad blir varg på med mig Jag skojar mycket, för jätt... Nu är jag jätteärlig mm. Frida har alltid varit lite minsak Achilles häl, tror jag i Va? livet. Mm -hmm. Mm -hmm. Nej men på det sättet för någon som Mimmi varit när hon, när hon blev ledsen och arg, du hördes det hon drämde dörrar och hon var så här arg, mm. <laughs> ja, Nej <laughs> men men faktiskt. Ja. Ja. Men hon var liksom så och då visste man alltid hur hon, vad hon var på att få humör, hur hon mådde och jag menar skills massa med föräldrar. Man fatt, alltså, hon var väl ganska tydlig i hennes humör. Frida var inte det på samma sätt. Hon var mycket mer stängd och det var mer jag men jag var ofta orolig för att Frida inte var, var glad liksom. Och om hon väl var ledsen, alltså om jag skulle säga det är fortfarande någonting som jag tänker på. Om jag skulle behöva såhär låtsas gråta jag kan inte det låtsas gråta på beställning, Då skulle jag tänka på hur det ser ut när Frida gråter, <laughs> på riktigt. För mm. hennes tårar, när de bara ploppar ur hennes, det blir som krokodiltårar som bara börjar på mitten av ögat och bara Plum. rinner rätt ner. Jag kan inte förklara, men det ser så himla så himla sorgligt. Drott, jag jag blir nästan ledsen så. nu när jag ser det. Mm. inte alltid kanske men jag bara ser den bilden. Mm. Och då blir jag väldigt mm. skör. Så vad, vad, vad, vad betyder det? Alltså är det typ att Frida att Frida aldrig har varit tydlig med sitt hur hon känner? Är det det du menar? Men jag har nog kanske känt att jag vet inte att, hon, att jag inte har kunnat vara den store systern som har såhär, tagit hand om henne eller vad ska mm. säga kunde mm. bli ledsen som riktigt. Mm. <laughs> alltså Frida gråter ibland innan den. Så det jag. Innan. Jag tror jag gråter mest i det. <laughs> mm. det som jag tycker är, är så alltså härligt med att bli äldre är att um, att man inser så mycket <här> <här> <här> Nej, men att, att så här, man har en bild av hur en mamma ska vara Hur pappa ska vara, hur familjen ska vara, hur stora syster ska vara Och jag tror att när jag var liten så, så kände jag mig väldigt arroplis jag, jag fattade inte riktigt, för vår mamma är ingen typisk mamma om man säger så Och vi har inte haft en typisk familj Eh, Nej. Och, och, och det, det var jobbigt För att jag, har varit, jag har varit ett väldigt krångligt barn Alltså jag har haft mycket tics Jag har haft mycket tvångstankar Jag har haft mycket ångest Jag har haft alltså, väldigt dåliga perioder och varit väldigt svårt. Alltså jag, mm. jag, som du säger jag, jag, alltså, det är mycket, jag har mycket minnesluckor För jag kommer liksom inte riktigt ihåg Men folk kan berätta för mig så här. Men Frida du hade i samma tröja i ett år Som du drog upp till näsan Och om, du, om dina tros satt fel Så skrev du hela dagen Och du vägde att gå till skolan Jag vet ju hur mina hårspännen mm, Alltså jag hade så här, du skulle ha äh... så tajt, tofsten skulle vara precis på ett visst typ av sätt Och så skulle hårspännen sitta precis på samma ställe men det kan det så... alla relatera till Alla kan relatera ja. till att inte vilja Fast ha det Inte så varje dag i ett år mm. alltså med samma Men samma år, om jag hade samma... bucklor då, då vägrade jag ut skolan Så mm. det var ju verkligen mm. så Så jag var ju inte lätt Och där var jag nog kanske svårt att förstå dig För jag var inte riktigt så <laughs> men förlåt, men... Jag tog ju <laughs> på mig vad fan som helst och liksom. Jag tror inte någon riktigt eh, kallade, mm. kanske kallade mm. Jag var ju väldigt väldigt konstig mm. Men idag är jag, har jag ju kommit till insikten Jag är väldigt väldigt tacksam över den familjen jag har men Det finns liksom ingen idé att så här. Åh, oh, tänk om det hade varit annorlunda. För det, det, det är inte så. Och jag är jätteglad för att vår mamma inte är en alltså, mm. typisk mamma utan att hon är galen. Och det kan ha sina downside. Absolut. Också. Det kan ha ne, dåliga sidor med det också. Men det är väldigt mycket bostad sidor. Mm. Och det är samma sak med dig. Du mm. kanske inte har varit den typiska stora systern. Mm. Men samtidigt så vet jag inte om jag har, alltså, jag vet inte om jag har behövt eller inte. Mm. Eller, och sen så jag är ju den jag är idag mycket på grund av er också. Mm. Alltså, och jag, om jag hade fått... På ett bra sätt, eller? Nej, men <laughs> ett bra sätt. Såklart. Man, ändå någonstans, hade jag velat vara annorlunda? Jag... Nej, det hade jag inte. Mm. Och, det, och det är en stor del till att jag är som jag är på grund av er, såklart. För att mm. ni har varit de närmsta i mitt liv. Mm. Så att... Eh... Det, det, det är så, är så fint i juletider att vi kör familjepål. Att vi faktiskt har lite Oprah för känsla nu. Men, mm. men jag är jätteglad att vi tar lite historia. Mm. För det är alltså den är superviktig i det här. För att i slutet av dagen så är du ju Fridas syster. Mm. Och i slutet av dagen så är du min kompis syster och Hannas kompis syster. Mm. Och sen att du, ja alla andra känner dig som någon annan. Eller som, mm. ja. Du, vi får prata lite om det också ah. Men nu tänker jag att så här, Vi startade igång podden Lite med historien Har vi avklarat Och nu kommer vi in lite på kanske Där vi kan förena mondi koncept med dig ja. mm. Och prata lite om det som vi brukar prata om mm. Innan vi börjar på den helt mm. Så måste vi tacka Raft ja. Vad är Raft? Raft är en app, mm. det är vår sponsor mm. Vår samarbetspartner Jag känner lite att jag vill rimma nu, Raft är en app som är fett med Path. Okej, okay, äh, jag kan <skratt> få öva på det här ja. Men eh, vi vill tacka dem och eh, Ja, uppmana alla Att gå in på App Store och ladda ner den Jag har ju faktiskt tvingat Molly att ladda ner oh, eh, den mm. Den är skitbra Hon älskar den <skratt> ja, <skratt> <skratt> ja, men Gör det ni också, så ses vi på Raft Det gör vi, nu börjar vi <skratt> yeah. ja, Hanna, please Aha. take the Ehm men jag tycker att vi fortsätter lite bak historien för jag vill fråga dig så här. Mm. Om du ska se på dina stora, du behöver inte berätta ingående så, men dina stora liksom svackor i livet. Mm. Är det något som har hänt? Är du en känslig person? Vad är dina liksom, vad är dina hjärnproblem, om man säger så? Mm. Oj. Um, ja. ja. Det är klart att jag har haft många svackor. Uh, och när man är i dem så är det ju liksom. Då har de en helt annan sätt att prata om det. När man är i en sån här svacka. Men när man har kommit ur dem så kan man ofta se att liksom, jag behövde det där då. Mm. För att det lärde mig det här. Men om man ska gå igenom dem bara lite snabbt så var det väl... Först skilsmässan, mamma och pappa. Var det första så här, riktiga low pointen. När man ja, på riktigt fick känna, känna riktig smärta. Liksom. Och att livet är inte så där glatt och glittrande perfekt som på Disney liksom. Utan det, det, det är liksom det är inte allt så lätt. Mm. Um, och det var ju såklart väldigt jobbigt. Jag vet inte hur djupt jag ska gå med de här grejerna. Men mm, jag kan men bara gör kanske... precis som du vill. Um, sen ja uppbrottet med Erik och skipollag och allt sånt där blev väldigt omtumlande. Uh, och jag behövde liksom typ någon som var med mig dygnet runt och fridra mig Turades liksom om att sova med mig typ på varsin sida- och vara hemma från skolan typ, och passa mig. Mm. Första tiden, för att jag var så himla förstörd. Mm. Ehm, och det var ju en jättesorg. Men det är så konstigt, för nu när man är liksom ifrån det- så kan jag ändå så här, kan inte riktigt prata med det, prata om det som en, så här, som en stor sorg. För nu så är jag så glad att det hände, för att det var så viktigt. Mm. Och det var skönt på något sätt efterhand att- så här, faktiskt uppleva någonting jobbigt tidigt- för att man blir man liksom bli sig själv lite snabbare på något sätt. Mm, verkligen, jag um, Och jag kommer ihåg just skilsmässan blev det så tydligt för mig. Jag, jag växte jättemycket, kanske vux, växte upp lite, lite för snabbt- eller vad vissa säger, men så här, och fick, fick reda på vem jag var. Jag tog ställning i saker och vissa åsikter- och de hade ju, de var ju aldrig sams liksom- och jag, någonstans valde, med vad står jag i det här? Vem är jag? Vad tycker jag är rätt? Vad tycker jag är fel? Och jag kände någonstans att, menar, att man typ nästan gick om sina föräldrar. Och och det, det var, var lite nio, konstigt då, Ja, nio-tio. Mm. Eh, och det var både så här, kanske konstigt men också nyttigt. Eh, och jag började liksom slå mig fri från att, från att hennes föräldrar är hennes förebilder och man vill vara som dem till att någonstans, nej, jag vill absolut inte vara så där men så där kanske jag var lite så Man började bilda Se själv någonstans och vad mm. man ville vara. Mm. Men det också förstod någonstans både där och när nästa liksom lowpoint kom med uppbrottet och allt det där så förstod jag att eller jag bestämde mig för att så här, jag kunde se två vägar. när Jag kom ihåg när jag låg i sängen och var gröt och var helt apatisk typ. Någon så var jag såhär okej okay, antingen kan jag fortsätta det här Typ flytta hem till mamma Käka glass varje dag Liksom inte utvecklas alls Liksom bara stanna inne typ För det var det man kände mest för att göra Eller så kan jag försöka se till att det här blir Det bästa som hänt mig Jag tror faktiskt att det är min, min största styrka idag Att så fort jag blir Liksom händer något jobbigt Och sorgligt Så ganska snabbt så, så börjar jag säga, Okej okay, hur kan jag göra det här till min fördel Hur kan jag, hur kan jag försöka se till att det här blir bra Eh, och det är därför typ nu När jag faktiskt är lite Mår ganska bra Till skillnad från vad jag har gjort stora delar av mitt liv mm. när Jag känner såhär ah, Jag vaknar inte och har en liten klump i magen Som, man, som jag har gjort ganska mycket eh, Jag gör inte det längre Och då blir jag nästan lite orolig Och tänker liksom shit Nu är det nästan lite för bra Att man själv börjar nästan söka sig till lite drama Eller man börjar försöka hitta små fel I allting För att det ska kännas Man ska inte vara lika sårbar För när man är lycklig så är man väldigt sårbar för då vet jag också att, för jag vet ju hur, hur långt man kan falla nu. Mm. Nu har jag fått en mer liksom, medveten om marken på något sätt under mig och om man bara går med på att säga att man är lycklig då, då är det är jävla hårt fall. Um, och också det här att jag vet att jag har utvecklats som mest under typ, mina jobbigaste tider. Det blir också såna här tankevirpa nu att man bara vad fan stannar utvecklingen ah, alltså. nu? Ja, ah, stannar jag nu mm. kommer inte lika bra låta nu när jag mm. faktiskt mår bra liksom. mm. Men du ska mm. säga nu att att du är väldigt lycklig. Fack, alltså just nu, ja, det är, mm. det är jag faktiskt. Det är också så här: Jag var ganska olycklig bort det jag Jag var lite för att skriva på. Och det, det är så här: man, det, allting är inte vad det ser ut. Och, mm. och jag kan mm. tänka mig att många har bilderna av att jag lever det perfekta livet och allt har gjort. Och liksom, eller alltid, men som man tänker på med, <laughs> med musik. Och. Nej, men ni vet, det finns en romantiserad bild. Och så har man Instagram som är väldigt romantiserad. Så här, för jag lägger ju bara upp det som. Som är positivt. Oj, det här vill jag liksom visa. Um, men eller liv för mig var en ganska mörk och jobbig tid. Och det var också jättesvårt att vara borta från familj och syskon och, och vänner och liksom det var bara som en mörk. Man bara flöt mot mörkt vatten och bara. Alltså, jag det, var söka. Liksom... Ja, det, var, det var så det var så mörkt och deppigt. Men jag tänker på det så får jag säga ångest. Mm. Det var också så mycket så såna människor som har liksom fastnat i droger och fel och man hör, man, liksom, man, först, man man den här fantastiska bilden av det man ville uppnå när man åkte dit raserade så himla fort och bara för man har någonstans alltid tänkt att USA är som liksom center of the world det där hände det där snypes så insamman och vad är vad, mm. vad är den här, den här mittpunkten den här, förstår du vad jag menar mm. ja, jag kanske själv har man haft den bilden men när man började se baksidan av av det där livet också som man har velat ha och bara okej okay, det här är inte alls det jag trodde mm. och det här är inte värt någonting mm. och jag kände också att jag gled ifrån er eh, och mina vänner började liksom, de hade inte av sig längre och liksom man kände att för det är svårt att hålla en kontakt när man är på ett helt, alltså man är en helt annan tid mm. det var så konstigt att när jag vaknade så sov det gick andra och sig mm. Det är jättesvårt att hålla så För då blir det bara ytligt snack också Hur mår ni? Hur är det? Liksom, du bara det här på ytan Och då kände jag att jag tappade så mycket av det som var viktigt liksom. mm. <laughs> Jag kommer ihåg du bara, Men hur mår ni? Hur, hur är det? Och jag och jag bara ja, så, ja, vi går i skolan och Lite läxor och sådär Men såhär Och Molly bara, jag var hemma hos Chris Brown igår Jag bara, jag själv så gick det ganska bra På matteprovet Och du hela tiden bara, men jag vill höra, jag vill höra hur ni mår Och jag bara, alltså jag har ingenting Att berätta Jag vill höra hur du mår ja, men, för Det, det, det blir så, ju så när det, när det blir så här Man ska bara så berätta så... i stora drag Det ja. största, det, liksom, det blir så här, men Du har stort... ju alltid så mycket Sjuka, häftiga, konstiga saker att berätta Och det var verkligen som att man levde i två olika världar ah. Det gick liksom inte riktigt Nej. Att relatera, ah Chris Brown, kul Var han snäll <laughs> mm. <laughs> jag, kände, jag kände ju så, här, jag, kan, jag kan inte ens Typ dela med mig av det som händer mm. för, att, för att jag kände just nästan Som att, som att det var skryt För det var också, då berättade de inte så här, ah när jag gick idag och hade jätteångest Över att jag inte hade någon att ringa när jag var ledsen mm. Det berättade de inte mm. För ingen vill hänga med mig nu. Nej, för ingen, jag kan inte prata med dem. Nej, då berättar man ju det att ah, jag var hemma och skulle här efter fest. Liksom. Och jag kände till slut att det känns bara som att jag ringer och skryter. Mm. Och då skedde då man ju i det. Så blir det blev att man typ inte hörde av sig alls. För man kände så här: Varför ska jag ringa och dela med mig av det jag upplever här? Alltså, det blir bara konstigt. Mm. Jag blev, blev som ju här... aldrig som skryt, Men det var bara så, så konstigt att du ville höra hur, ja. hur, hur tråkigt jag och med min hade det. <laughs> vi ville bara höra hur du hade det. Fast det var ju det man... Till slut så saknade man ju de här tråkiga vardagsskringarna. Alltså det var mm. jobbigt att inte ha en vardag eller en mamma som ringde och bara Hur mår du? Det var knappt som man ens tvättade. Liksom. Det, fanns, det fanns ingen vardag. Mm. Mm. Och det är skitkul en månad. Men det, sen det, ja. efter två månader så blir man så här. Det, det, blir inte, det blir inte på riktigt. Och då känns ingenting heller Bra. Alltså om allting är, om det är lördag varje dag, var man och får äta godis varje dag, då blir det inte gott, jag mm. slut. Och det var det jag upplevde verkligen på alltså i stora doser. Att shit, det här, det här var inte kul i längden. Mm. Men också det, det, det som jag tycker är viktigt med att för många vill ju göra en sån här resa i livet och ska hitta sig själv och ska göra och man måste nog kanske också göra det. För det är ju svårt för mig att sitta och säga så här, till någon som vill till det liv och sitta och säga ja, ah, fast om du åker dit så kommer du nog upptäcka att det går ju inte. Så Nej. man måste ju få göra den resan. Och jag var nog tvungen att göra det för att också då inse, inse att... Mm. Men shit, det jag hade hemma var ju mycket bättre. Mm. Och alla människor måste göra det. Men jag, jag tror att det är nyttigt att man, att man vågar inför sig själv och inför alla andra inte se, så här, inte se det som ett misslyckande. Utan man vågar vara ärlig till det man faktiskt känner. Och bara, ja men nu gjorde jag det här. Men vet ni vad? Det var inte för mig. Mm. Att det inte blir så här, nu felade jag. För att jag mm. åkte hem när jag hade bestämt mig för att göra det här eller... Mm. Att man liksom, att man vågar vara ärlig mot sig själv och, ja, mm. öppen för att man kan ändra sig. Men jag har en lite så här, konstig fråga då kanske. Mm. Eh, för jag tänker ändå att så här, eh, jag vet inte. <clears throat> Som utifrån, jag vet att vi pratade med eh, Danny om det. Mm. Att så här, fast det är ju bara för att du, du får ju en massa bekräftelse, så att så här, det, mm. det det är ju lätt att, att då att jag behöver inte det här absolut största och så här. Eh, men, men så jag typ undrar, för du umgås ju väldigt mycket med andra framgångsrika artister. Mm. Eh, och jag vet att så här, du, du är bland annat kompis med Sara Larsson. Ja. Som är väldigt eh, i, i Heta gröten är också I I Hon är liksom mannen i gröten <laughs> I alltså, jag, Varför ska jag ens försöka mig mm, på så här Jag tycker det är roligt ja, hon, hon är i hetgröten just nu um, Och jag tänker så här Hur Kan du känna, du är ju äldre än hon är Och hon har varit med mm. om mycket, kan du bli så Åh, oh, Sara du, du kommer lära dig ett annat Eller kan du till och med känna <laughs> <laughs> ja, förstår du, du blir lite såhär <laughs> Lilla man. Kan du, kan du känna dig lite på henne för att det går väldigt bra? Eller kan du känna att så här, alltså, fast det där är inte alls för mig eller förhåller du det? Ah, ja, nu blev det bara att jag tog henne för att som ah. sagt för att det, det snackas väldigt mycket om henne. Men mm. när hon sitter då och berättar, "Ja, ah, jag var i London igår i Paris och bla bla bla, bla. Jo, men det är klart att man kan bli så. Här, till lite eller känner du Ja, så här, men det är klart att, att man bara fan vad coolt. Oh, det är det hade jag velat göra eller mm. shit, fan det där hade kunnat ha jag. Men sen så ganska snabbt ändå så börjar jag liksom vända och vrida på så här men hur? Och hur hade jag mått? och hur? Alltså, mm. För nu har jag gjort den här resan ändå, att jag sökt någonting som var varit och häftigare mm. och bara så har känt att nej men det var inte värt för det, det jag var typ eh, på väg att göra var liksom, okej okay, om du signar här nu då ska du åka på promotion i ett år med, med radio, olika radiostationer själv. Det finns ingen I mm. budget i mm. USA. Mm. Det finns typ 300 radiostationer till skillnad från Sverige det finns typ mm. tre eller ja, mm. tio kanske. Mm. Alltså det tar ett år att åka runt till alla radiostationer mm. Själv, du kan inte ta mer dig någon För det finns ingen budget för det Så det är så här, åh hur hade jag mått Typ som var så här, super jättehypad Hon fick ändå åka runt och djura i några år Själv Hotellrum, efter hotellrum Ingen hon kände Skypa med liksom Familjen och bara det kan inte ha varit skitlätt. Och, och helt ärligt där jag är i mitt liv just nu så vill inte jag byta bort det jag har mot att göra det. Jag tycker mm. inte att det är värt. Mm. Och jag ser, jag har pratat med Sara mycket också. och, och hon, hon är ju på ett annat, en annan plats i sitt liv där hon vill typ ut och bara köra. Mm. Hon vill verkligen nå dit. Hon vill till USA. Hon vill till världen. Och hon bryr sig inte lika mycket för hon har också ett tight team där alla är med henne. Och mamma är med och syrran är med. Alltså det blir lite en annan situation. Mm. Hon kan åka runt på det sättet. Jag känner inte att jag skulle tycka att det var värt det. Faktiskt. Hade jag fått byta män idag så hade jag inte känt att det var värt att göra den det som hon gör. Mm. Men det är liksom... Och då kan jag landa i att säga ah, Men då är jag rätt nöjd med det jag har. Liksom. Mm. Mm. Men det är klart att ibland... Fan, det hade varit coolt. Mm. Eller bara att Sam Smith skriver en låt till en. Liksom, man bara, åh, det hade ju varit helt amazing. Mm. Mm. Men, men man får alltid tänka steget längre. Bara, men nu, sätt in dig själv i den situationen och faktiskt på riktigt så här, vänd och vrida. Hade jag något bättre? Då hade det varit utan Danny, till exempel, eller? Ja. Inte... Utan mig. Utan dig. Ja. Alltså, mm. Nej, men faktiskt. Mm. Det har mm. inte alls varit värt för mig just nu. Vi pratade ju eh, om karriär förra veckan. Mm. Karriärsveckan. Ja. Eh, och då är det ändå så här: det är lite skönt när man sitter och pratar med dig, så tänker man: Vad skönt, Molly har ju. Figurerat ut Hon har ju alla svar figurerat ja, <laughs> ut allting. Men sen är du 23 Nä. år Ja, ja precis eh, så det är så här. Alltså du är ju bara barn Nej, men ja. Jo barn. men det är det faktiskt men, men Jag att trodde ni sa det, det för att du är ju 23 år gammal nu jag... <laughs> Men jag fattar att du har tankesättet Av att alltså, du började när du var 14 Liksom mm. typ Alltså att, vet inte, du har ju snart en teår karriär mm, ja. Det är och, faktiskt sjukt. Det är ah, sjukt. Det är helt sjukt Men jag menar ju bara Vi kommer ju typ leva tills vi är hundra alltså vi, och, och, mm. Ni vet ju det typ. mm. Vår generation kommer leva yeah. sjukt länge Sen vet, ja. Så du har Så ju... vet jag <skratt> inte om du Kommer bli så gammalt. Det kommer inte bli så gammal Det var inte det jag skulle säga Men Menar du om Molly har andra drömmar ja men men jag tänker så här eh, eller, det är ju jätteviktigt direkt... att du just nu känner dig stabil och så här, jag men vet vänta, att du har kanske bara och, och, och så där ah. men äh, inte nu Expressen nej nej nej no. <laughs> jag menar så här, du drömmer <laughs> om att så småningom ska få familj och så här, det är ju ah. vissa drömmar men rent karriärmässigt då mm för att, alltså, jag vill ju på något sätt höra nu så här något, något, något eh, om, du fick drömma, om du fick drömma jättestort är det så här jag vill hålla på med musiken här i Sverige Nej okay. ja, jag tror att man måste ändå hitta sina nya så här. Sikta mot stjärnorna, mm. och så blir det trätopparna. Mm. Det det. Så om just nu, ja. om du skulle beskriva en femårsplan då. Gud <laughs> mm. mm. ja. du får drömma, för mm. det har jag lärt dig Johanna, typ tre till fem år. Ja. Inte längre, inte mindre. Okay. Mm. Mm. Dröm stort nu. Ja. Vart, vad gör du Molly? Um, nej men jag, så här, jag har ju upptäckt att kanske USA-delen lite för Stor för mig För mm. vad jag tycker är nice. Så du tänker Kina jag tänker Japan. Mm. Och, mm. Och det är ju inte, det är inte stort alls uh, nej. nej men jag tänker alltså Jag skulle tycka det var kul att åka lite runt i Europa mm -hmm. uh, Det är liksom lite lagom långt mm. Det är lite mer samma I alla fall Ja uh, men lite mm. kulturen är lite mer lika mm. uh, Har du varit i Grekland? Uh, uh. Ja, det <laughs> <Likt> är samma Du <laughs> <laughs> ska <jag> aldrig <laughs> Jag Nej, jag men, alltså, det hade varit kul Och bara för att svenska är ganska kalla Människor och ganska torra Bara man åker lite i varmare Brändgrader så märker man att folket är lite varmare För att på Grekland äh, ja. <laughs> Där är folk <laughs> ja. <laughs> ja. Exakt Nej, men Det hade varit kul att få och sjunga på en scen in for a crowd som inte är svensk <laughs> Just för att se hur känns det Det kanske är någonting, folk kan stå och dansar på ett annat sätt I don't know, mm. för jag har inte provat liksom. mm. Och det skulle vara kul att testa um, så, att, så att Jag har en liten, en liten dröm Om att liksom um, göra, göra med livsvalen Och sen rikta mig lite, lite Utanför så här, Va, Vad vill du göra för slags musik? Nej men jag vill fortsätta med, med den här musiken som jag är som nu. Pop med mycket sång. Pop med mycket sång, det är lätt kul. Mm. Jag skulle bara vilja veta vad... För du har ju försökt hitta ett nytt sound. Man märker ju mm. det Och det kan säga att det är ständigt i rörelse. Mm. Den, och det, det, det du sa Frida så här, att Det känns som att du har it all figured out. Mm. Men absolut inte. För den här branschen är så jävla flyktig. Du kan, du kan liksom veta ungefär det halvåret. Men du kan inte veta hur någonting går. Så... Allt, och allting hänger ju hela tiden på det man... Det man... Siffrorna. Siffrorna, mm. exakt. Om, om en singel lyckas, ja då får du då gig. Kan... Så mm. du måste hela tiden vara beredd att vända lite kapparna för vinden. Okej, nu funkade det här. Ja, nu gjorde det det. Och du måste också vara beredd att kunna ändra planerna. Mm. Som med Melo var jag absolut inte hade jag inte tänkt göra. Mm. Absolut inte. Det bestämdes liksom en vecka inom presskonferensen. Och det var så här, och det förändrade ändå hela året för mig. Så man måste ju ibland bara säga, okej, okay, nu kom det här på bordet. Vad gör jag av det, liksom? Mm. Um, och man kan aldrig veta, och det kan ta slut imorgon. Och det är man hela tiden medveten om. Mm. Um, men det är vad jag lite om? <laughs> jag bara om? Jag Du börjar lida lite alls. Ja, jag är så här Men alltså, jag förstår att så här, det, du, det, jag menar, du håller på med någonting som. som fast i och för sig, alltså, vad då? Karola bara... var då hon är fortfarande verksam. Alltså, <laughs> menar, du du, du... Lillbabs sitter på Lillbabs Men om man tänker så här alltså, vi pratar mycket om karriären och mycket om Molly, Molly Sandén, liksom. mm. men, men hur är det med jag... Molly? Marianne? Ja <laughs> om, om vi tänker på Marianne vill du bo i Sverige då? Ja, det vill jag. Det vill jag. Ah, Ja, det vill jag. Vill du ha någon sommarstuga? Alltså, jag, jag är lite jag är flumig alltså. jag, jag vill inte bo i en sommarstuga. Alltså jag jag känner jag kommer nog bli Oj, en riktig så här, Nej nej men jag vill bli en riktig flum eh, mormor. mormor. Mm. Nej men som att måla. Ja alltså mm. jag vill typ sitta i en gungstol röka morötter mm. och <laughs> så mina konstiga svampar i trädgården och Men alltså, Nä, ni, jag sitter så för, men... för oss in på en jätteviktig grej som jag tycker är det mest intressanta med det just nu som jag faktiskt alltså, eller uh -huh. bara strunt jag struntar inte i Chris alltså. Alltså det, det är <laughs> intressant men men, jag har faktiskt tagit med dig. Ja, och det är förändringen. Alltså jag ska kalla mm. den förändringen. Ja. Alltså, du har ju... Visst att jag har sagt nu att ah, men visst, jag ser ju dig som Molly med rosa tröja. Mm. Mm. Liksom <laughs> det är klart att där har jag ur Molly, men jag tycker verkligen verkligen att... Det har blivit jättetydligt. Och jag mm. förstår att det händer med kärleken och så. <laughs> När man träffar någon annan- och man färgas av deras idéer- och mm. man växer. Man, Om man ändrar sig och man börjar tänka mm. på andra saker. Du har ju- gått från en mål till en annan- i mina ögon. Mm. Sen kanske inte mm. allt är sant. Sen kanske du säger att ah, jag har känt så här ganska mycket- men jag har uttryckt de här- mm. idéerna eller tankarna eller varit. Jag är mer sann mot mig själv nu- än vad jag någonsin har varit- mm. Men jag tycker att det är intressant Att i och med att du träffade Danny mm. Så har du blivit en annan person för mig När jag tänker på vad man tycker Vad man har för mm. åsikter Vad man tycker är viktigt Och så säger du såhär Jo men jag är lite mer flumig idag mm. Men inte bara för det att kom, det och också och så naturlig, alltså, mm. Sånt där är ju inte någonting man planerar det kan man göra inför ett skivsläpp kanske så ja, ja, ja. Vi ha lite mer den här stilen, ja, ja, ja. men men, men jag använder ju uh. någonting som kommer På köpet mm. och det är men, ju helt rätt alltså. men, jag jag menar, men, men vad är den största vad är den största liksom, vad, vad, vad har du gjort med dig att att så här, eh, nu säger jag inte att det är bara 100% Danny liksom. Men nej alltså faktiskt jo det är klart att vi har jättemycket hjälpt varandra ska säga men vi har ju också gjort den här det, det är så tillsammans mm. så det jag tror inte varken jag eller han som har Puttat någon mer eller mindre För han har också varit snubben med snabbfrilla Och skinnjackor och stått <laughs> yeah. och varit såhär liksom, så Precis som jag var med kyn med tror tröja uh -huh. så, så har ju han varit där Och jag varit där Men så, så råkade vi göra den här resan tillsammans Men skulle och... du förklara den resan? Vad alltså, alltså, alltså, Jag skulle nog förklara som att jag blev också som du ser i if offentlighetens eh, öga, eh, ganska tidigt. Och, och mm. Innan man har hunnit göra de här förändringarna i För jag tror att ni kan titta på er själva också och se ja, så här: okay, Jag är inte samma person sig sig som jag var för tio år sedan, mm. obviöstligt. Mm. Men du har um, mm. varit <laughs> under övervakning. Under övervakning, ja. Och det har liksom, varje steg har synts på något mm. sätt. Man kan jämföra på ett annat sätt. Men um, jag tror att det, det största som hände för mig var när jag släppte den här duktiga flicka Mm. Duktig flicka bilden som jag trodde att jag behövde leva upp till. Eh, som började någonstans med skolan. Och att där fick jag min bekräftelse genom att vara duktig på skolan. Där blev jag Molly. Hon är en tjej som är duktig i skolan. Hon pluggar. Hon har bra betyg. Och så fick man bekräftelse från mamma och mormor och morfar. Alltså, då, då det blev en del av mig. Och att göra rätt saker. Och jag rökte inte en cigarett innan jag var innan jag var 20. Liksom. Och jag var så stenhåll med vissa sådana principer. Och skulle vara liksom super... Duktig på alla sätt. Så att så många som möjligt skulle tycka att jag var bra. Mm. Och det var när jag släppte det. Och när jag själv började så här rucka på. Och vågade testa mig lite mer fram. Vem, vem, vem är jag egentligen då? Om jag, om jag var helt utan, utan att jag skulle få bekräftelse från andra. Vem vill jag vara då? När jag så fort jag började släppa det här. Vad vill andra att jag ska vara? Eh, vad, är perfekt, vad är en perfekt förebild? Eller vad är en perfekt... Liksom, när jag började släppa på det- och började också rucka på- så här, vad är det här samhället vi lever i ens perfekt? Det har jag tyckt länge. Att här, men vadå? Vi lever ju ett bra liv i Sverige- och det är bra. Men jag började liksom läsa mer om, om just så här, miljö- och om, om just hur djuren blir behandlade. Jag blev vegetarian- för att jag insåg att shit, jag har levt en lögn typ hela mm. mitt liv. Jag, det är klart att man vet- vad, att det är kött och djur man äter. Men när det blir så himla himla tydligt- vad man, vad man har liksom Förlåt, nu är ni inte de mm. det blir såhär Jag lovade mig själv Din syster har ju blivit Jag har ja. peggat dig säkert ja, det, ja, men det här jag Jag har börjat känna typ på senare tiden Att shit Det är konstigt nästan Att, man inte, att inte fler har förstått att, man, att det här är faktiskt lite sjukt Jag började bara rucka på också Vad, vad man har alltid tyckt att den här USA, det är The safe, liksom, den här trygga huvudstaden i världen Typ kan ni förstå vad jag tänker då? Mm. Du börjar tänka lite mer politiskt i Ja, jag börjar tänka Är det verkligen sådär perfekt som man tror? Mm. Det är Okej, okay, perfekt kan man kanske inte tro att det efter det har varit krig mm. och allting Men ja, ah, förlåt Men nu blev det väldigt, väldigt mm. djup och konstigt sätt men, det... men det är lite spännande Det är ja. ju spännande att vara ja. ifrågasätta Ja, du börjar ifrågasätta mycket mer Det, det mm. har ju aldrig gjort riktigt nej. För du har ju varit så Jag grad, var varit ganska nöjd, och du... nöjd du ja. var Lite här. Alltså verkligen som mamma beskrev dig när du var liten Att du började inte ens gå först du var typ ett Du passade jag var satt, stig, jag var sul, bekväm Och bara <skratt> låg <oj. skratt> och gjorde ingenting mm. Och bara var skitglad Och liksom. det, det här att liksom ifrågasätta och vända vidare på saker Som man har länge tyckt varit självklart Eller man inte ens kanske har brytt sig om Man har bara så här ryckt på lite till Det ger en, en liten spänning i vardagen På något mm. sätt Och det här, någonstans när jag var liten då, då trodde jag ju väldigt länge att jag hade superkrafter Som jag bara inte hade hittat än det fanns magi. Att liksom snart kommer brevet från Hogwarts. Mm. Snart kommer jag hitta den här superkraften som jag måste ha. För mm. den måste ju finnas där. Mm. Ehm, den där lilla känslan av att allting inte är som man tror. Den har jag typ fått tillbaks. Mm. Och jag känner att jag trivs väldigt bra med att ha den i mitt liv. Jag gillar att tänka titta ut i universum och ut i stjärnorna. Och fundera på vad, vad det är som finns där. Och ha mina egna konstiga teorier och Typ att jag känner av energier och andar. Och här är en människa som är närvarande i rummet. Alltså mm. jag gillar att, att, att tänka så. Mm. Och det har jag kanske inte gjort under stor del av mitt liv. Och det är kanske den förändringen som du ser. Mm. Att nu börjar jag liksom. Ja. Frågasätta lite mer. Och mm. inte vara lika kanske bekväm i mitt nu. Men jag är ändå mer bekväm på ett sätt. Mm. Men att jag tillåter lite mera. Andliga, spirituella mm. saker. Inträffa och ja. Mig. Men mig Jag tycker om dig väldigt mycket jag, jag tycker om det jättemycket Men det du har gjort egentligen Och det tycker jag är härligt Det är att man öppnar sig för att skapa någon slags magi i sitt liv mm. ja. Och oavsett var man hittar den Och vad man ifrågasätter så, så öppnar man sig för att saker ska hända Som träffar en liksom. ja. Och du känner också Absolut. kanske att du har en annan uppgift men ja. bara den du är, mm. har varit. Att du säger jag ska sprida ett budskap eller jag ska mm. jag ska berätta för folk hur jag känner och vad jag har ja. sett. Och du vill berätta det för oss nu. Att mm. Det är superhärligt. Mm. Och alla har någonting, tror jag, som man kan mm. berätta. Ja. Man måste bara hitta det efter ett dag mm. Och man måste öppna sig för det. Om, om du fick... Chansen då? Du har ett mm. litet fönster här- ja. och, och, och säga lite saker som du tycker är viktiga- som har varit viktiga för dig- mm. och som du tycker kanske kan hjälpa någon- i, uh, bara i allt i livet Alltså um, allt, det kan vara uh, mm. ät mindre kött Eller det kan vara uh, ta ja, det, en du dusch Du får två minuter, att... två minuter. Två Aha, Gud vad minuter. länge jag menar, Nej, Du får så, så länge du vill. Ah. Men du vet, du, om du skulle Om du satt med en person som var Ett tomt uh, blank uh, Ark mm. <laughs> Vad det är jag försökte säga ah. <laughs> Och så fick du liksom ah. säga någonting men menar du har chansen där Ja mm jag du har lite jag, jag fattar det Oj det är ju jättesvårt Men jag börjar någonstans så ser mm, vi var mm, jag hamnar upp. Jag är i mm. mm. <skratt> <skratt> Nej men um, Jag skulle börja med att här, Gör någonting som är lite jobbigt och läskigt Alltså någonting som du känner så Fan det här vet jag inte Alltså lite som det var för mig Med Let's För Det var det värsta jag skulle kunna tänka mig hela mitt liv. Men det var en period när jag var jävligt deppig och var tvungen på stämbanden, och det hade kommit sist i min livsvalen, och det var liksom mm. förlusten. Mm. Så fick jag den här frågan och bara kände att jag började jag pirra i magen. Jag, jag började, vaknade. Min, det så här, jag började, började dansa. Ja, men jag, började liksom, när jag började så här, jag vaknade och började testa lite danssteg. Och, och jag ville inte göra det. Jag hade sagt nej jag var inte, ja. aldrig i mitt liv. Nej. Men jag började känna att det hände något i min kropp. Uh, och, och när sånt händer När man får ett läskigt erbjudande Eller man ser upp sig från jobbet Alltså var den mm. kan vara som är såhär Det är läskigt men jag känner att det händer mm. någonting i mig mm. Gör det För det kommer, någonting kommer hända då Alltså utsätt dig för det här läskiga uh, För att oavsett om det blir pannkaka Eller om det blir det bästa du har gjort Så kommer det så här Det händer någonting fysiskt mm. och psykiskt i dig Och det tycker jag man ska embracea När sånt dyker upp För det dyker nog upp bara man, bara man ser det liksom. mm så också säga Lite gästmän, ja faktiskt Ibland göra någonting som man inte är så bekväm med För det sätter en, det lär en någonting mm. eh, Sen nummer två Skulle jag väl säga då, Om man då råkar ut för någonting som är skitjobbigt Alltså det kan vara vad som helst Det kan vara någonting man själv har påverkat Eller inte har påverkat, det kan vara att någon går bort eller att någon... Alltså försök verkligen så här, Typ typen som med block och penna hur, hur kan jag få det här Att få mig att må bra det här Eller hur kan jag vända det här till någonting positivt i mitt liv, sen behöver det inte vara någonting man gör utåt att ah, jag skriver en låt om det som sen blev en hit nej det behöver inte vara så, så, så, så här, för alla andra utan mest för dig själv också att okej okay, det här fick mig att kanske börja ta de här danslektionerna som den här personen sa åt mig att göra eller... det är mycket dans <laughs> det är mycket Ja eller som så här, ja skilsmässan bara, mm. fan, det lärde mig ändå någonting och det mm. fick mig att ta ställning i vissa saker mm. eller uppbrottet att jag fick en jävla händkänsla och power som mm. tog mig jävligt långt mm. liksom i, ja, i, i personlighetsutvecklingen. Så um. du är lite av inställningen att så här, allt som händer i livet, att man lite kan påverka hur man mår i det. Och det till sin ja, fördel. Man kan vända det till sin fördel. Mm. Ja, för mm. vissa blir och det ju lite provocerande när man säger så. Ja. Att så här, men du kan ju faktiskt bestämma hur du mår. Ja, fast, typ och det, och så, så menar jag inte riktigt heller för Nej för jag vet att det händer saker fysiskt i en kropp också Alla har ju olika, olika Får man en depression eller Så, så händer det ju saker Man kan inte, man kan inte påverka allting nej. Det vet jag och det är inte det jag försöker säga liksom. men, men jag tror att mycket kan man ändå Styra till en viss grad mm. Och i alla fall försöker göra Så att man får ett mission i det För även om det är svårt att känna det bara man har någonting att göra i det så här, Man följer någon slags plan Tror jag kan hjälpa en bit mm. Om ni får vad menar det det. Um, Sen kan man alltid aldrig styra hur man mår I det Det kanske fortfarande det kanske inte tar, går skitlätt Och bara, ah, men bra nu har jag hittat min mission Och jag är glad mm. Men man har i alla fall någon slags plan att följa medan man, Istället för att sitta helt apatisk Och bara mm. inte veta vad man ska göra mm. typ Så, mm. uh, så det, är väl, det är väl ett tips Vad skulle jag mer säga Om man försöker hitta magin i din vardag Alltså så här, vad är det som gör att... Vad pirrar lite i din mage när du tänker på? Och vad... Liksom, embrace det lite grann. Mm. Eh, är det dans? Eller... <laughs> <laughs> Nej men så här, ja För mig har det varit mycket att tänka existentiella frågor. och Kolla på dokumentärer. Mm. Det har fått och ditt, ditt, ditt ni, ja. lite magiskt. Ja. Alltså. Vad händer då då efter jag, döden? Då, liksom jag, då tycker jag faktiskt vad... folk som inte tycker det... Alltså kan skjuta på sig. Alltså, jag, jag skulle precis säga... Här skiljer vi oss väldigt mycket Molly för jag får mm. väldigt väldigt väldigt ångest av sådana saker. Får jag får alltså, inget pirr alls. <laughs> jag känner att jag är. tappar mm. min mening. Jag vill, jag vill ta livet. <laughs> alltså, om du tänker tänk om du tänk på riktigt så här. tänk om ditt riktiga liv börjar när du dör. Ja, alltså, men, men... ja men, men mm. förstår du Jag blir deppig när jag tänker så här, Vi bor, det mm. finns gränser Det finns mm. inte ens några gränser Varför mm. lever vi i länder ha, nu får inte alla, Vissa nu flyr för de får inte vara där de är och De får inte komma hit nej. Alltså, Det är så mycket hemskheter mm. i världen Som mm. inte ens finns på riktigt Och jag kan inte påverka någonting Och då blir jag deppig, förstår du, då blir jag deppig. Mm. Okay, ja. men jag menar inte jag att ner den ställningen Men jag förstår Nej, men jag först du menar jag förstår han, alltså, i början, då började, jag kommer ihåg när Danny var så här, Typ började, för han har varit väldigt eh, eh, kristen Och mm. tänkt mycket på det, mycket mer än mig tror jag Tidigare i livet, jag har varit mm. mer så här, accepterad Ja det, jag tror på något, liksom så mm. Men ändå varit väldigt spirituell Har jag upptäckt, mm. på, på mitt sätt Bara det att jag inte kunde sätta någon lever på det eh, Men när han började typ säga såhär oh, Jag kan nästan längta lite efter att dö Då blev jag skitarg mm. Jag bara, men vad vill du lämna mig mm. Och det vi har mm. Sverige är faktiskt bra och mm. och livet är faktiskt bra men mm. Jag blev så här skitsur kom jag ihåg. För att jag bara, men Det är väl taskigt. Mm. Men, men nu kan jag se annorlunda på det eh, För att jag, jag kan förstå vad han menar så här, det, det här Och det ger mig ett hopp för, för framtiden man ska säga. Mm. Eller när folk går bort alltså Snart kommer det kanske liksom vara personer i min närhet Som börjar gå bort Och det har jag aldrig upplevt Och jag har någonstans börjat förbereda mig på att, på att Det här kommer hända och då försöker jag tänka att Tänk om det är ännu bättre sen mm. Och jag vill, jag vill verkligen försöka intala mig det Det kanske händer någonting Eller så är det bara att man, man är i något slags varmt Bubbelbad Själen badar en slags varmt bubbelbad Och det bara är nice hela tiden mm. Men liksom bara att känna att Det inte tar slut och blir svart Som jag trodde så länge Du trodde så Ja mm. ja, mm. faktiskt um, Ge mig lite mera Jag vågar lite mer eller typ att jag ofta tar det här perspektivet att jag försöker sätta mig själv på månen och se ner på mitt liv. som jag är upprörd över någonting. Fan, åh oh, jag, jag vågar inte säga till den här personen att jag hör inte av i så mycket. Eller, det kan vara vad som helst. Byta frisör eller man vågar inte. Ja. Nej men så här man bara känner sig eller gör slut med någon eller whatever. Så bara, för det känns så mycket och det är så mycket, det är så mycket känsloladdningar kring det här. Då försöker jag sätta mig på månen och bara Men hur många andra människor upplever samma sak just nu Och hur liten är jag i just det här Och vad fan spelar det för roll Vi kommer alla dö snart mm, mm. Alltså då, då får man ett perspektiv mm. Och det är också mig Det är också ett, kanske ett tips Du nu ser dig sitta och med benen på månen mm. Mm. Titta ner Nej, men Då känner man sig lite fjompig ibland och man bara fan, Varför hade jag sån himla ångest över det där mm. och det var, Eller ibland mm. som man upptäcker själv att bara, men shit, Det var inte alls svårt mm. Och här har jag gått runt och mått så jävla mm. dåligt Inför att säga det här Ja Mm perspektiv. Perspektiv. Mm. Mm. Men jag, tycker att jag har sett att ja. Jag känner att jag har pratat jättemycket. Nej, ja, Ni har inte sagt någonting. Nej. Ja, men Molly vi prata i varje hot. vecka. Mm. Mm. Oh, men förlåt. Nej. Men så. jag tycker att vi ska ta med oss av Molly. Att du är otroligt optimistisk på ett väldigt bra sätt. Alltså jag... Ni tycker inte att jag är störig nu? Nej, så. Gud, inte, inte allt positiv. Utan men jag, jag kan säga, om ni är någon som lyssnar och tycker det så är det tyvärr så hon är. <laughs> <laughs> nej, jag skojar. Nej, men alltså, hon, hon är, är lite snabbt. <laughs> <laughs> nej, nej, men både mamma och du. Alltså ni är, de, alltså, och min pojkvän Ludvig. Det är nog de tre gladaste nej. människorna som finns på jorden. Alltså du är ju alltid väldigt mm. glad. Och, och det kan man väl ibland, för jag är inte alltid väldigt glad. Men, det, mm. och, men och, och så här... Ja, ja men det är bara så det är. Och det är så jävla härligt. Mm. Och så det är inget fejkat, inget konstigt. Utan det, mm. det är bara så du funkar. Du är väldigt glad. Och då kan jag säga att jag tror att förut var är väldigt glad. När du väl... Blir ledsen, då är det, mm. det sådana mörka gropar som är, så, mm. som är så långt ner på botten. Men när jag faller så tror jag inte att jag faller lika långt ner. Mm. Så att det finns ju negativa saker med det också, absolut. Mm. Men du är väldigt glad och optimistisk och bara liksom så. Och det är bara så, så du funkar, mm. jag. Men jag, jag. tror faktiskt, är, som du sa, att jag sidan jag också. Jag mm. samlar på mig... Jag, jag, jag är ganska glad, glad, glad, glad, glad. Och så två gånger om året så bara... Mm jag wow, bryter helvetet ett loss. Mm. Alltså då bara kommer allt på en gång. Mm. Och som du säger då, då blir det så jävla mörkt mm. just då. Men det är kanske är så jag funkar. Mm. Det är kanske bara så. Jag vet att det var så när jag var liten också. Mm att jag var som du sa en jävligt nöjd bebis mm. och bara, mm -hmm. Ja men det är det jag menar, du har varit hela livet. Och sen och så fick jag liksom kroppanfall mm -hmm. och bara blodsprängda mm -hmm. ögon och just det Molly blev så argiss att hon svimmade. Fick fick Slag och svimmade. Oh ja. Ah, ja. men förlåt Hanna du var inne Nej. på att ah, ta med Mollys optimism. Mm. Mm. Jag tycker att det är en bra grej. Mm. Och eh, magi och sånt. Magi ja, Och jag för du, du har du sagt förlåt, för du har du sagt vad din blåtimolyshallen är? Ja, ah, det får, får du man säga. säga. Ja. Okay, jag tycker det är fantastiskt. Vad den heter? Den heter Universe. Med Eller, you. you Alltså som är du på engelska <laughs> Alltså det här kommer <laughs> alltså jag få säga jag Alltså du. inte <laughs> u Alltså inte du Utan you I-U-U-niverse uh. uh. uh. universe, you uh. universe. Uh. Universe. universe. Och det handlar precis om att uh, Väldigt djupt Men nu får jag faktiskt vara det mm. på den. Uh. Det handlar om att, uh, att Vi alla människor kommer från samma samma sak, vi är samma Big Bang-stjärnstoft från början. Mm. Samma slags grundpelare i kroppen och vi har mm. samma slags behov egentligen. Um, och sen så tror jag det här då är lite djupt att våra själar och liksom livsknistan i oss kommer från den här bubbelbadspolen som vi berättat om. <laughs> <laughs> Nej, men nå någon slags källa i alla fall. Um, så jag tror att vi är alla universum som upplever sig självt genom en mänsklig kropp och genom. Du har fått det här i ditt liv och du får känna de här, här grejerna och uppleva de grejerna och då uppleva dig själv. Så universum mm. speglas mm. i oss alla. Ja. Precis. Mm. Mm. Um, väldigt fint. De tycker men jag, det är så fint. Jag, att jag den, tänker, ja. ah, förlåt, Tycker att det är vackert bara. Mm. Mm. Att den heter det och så. Mm. Ja. Mm. Men det känns det är, för mig så har den en väldigt djup betydelse, men så får alla liksom applicera det i sitt liv och mm. det som passar dem och de som inte är lika eh, tänker lika så. Behöver inte tänka så Men mm. på något sätt i de här tiderna Som är väldigt skakiga, omtumlande Och deprimerande Med allt som händer i världen Det är ju alltid någonting så är det ju. Men då känns det extra viktigt Att så här, ha någonting som enar, enar oss lite mm. Det är ja. så mycket idag Som vi hela tiden försöker Dela upp oss tycker Ja jag. Mm. Mm. Ja men så rösta men det mm. Rösta, rösta mm. Jag tycker det är vackert mm. ja. eh, Är det någonting mer vi vill säga? Alltså jag, alltså jag tänker så ofta måler på den här historien som du har berättat för oss. Mm. Som jag lika berättar för alla vi Drädje. träffar Nej. nej ja, ja, Ser, jag, ser du? Det är en massa historier. Ja, men det är den här när du sitter på pendeln. Alltså du måste nästan berätta den här på den så vi får vi se om vi tar med den. Vi kan ta nej, nej, när, nej, du, tycker, är... ja, när du sitter på uh -huh. pendeltåget för några år sedan. Ja oh, och de, och de är ja, oh, oh, Snälla berätta Ja men det är en rolig en sista, ja. lite. Ah, okay. en sista, jag bjuder på den här den är, ah. Det är fortfarande något som jag får lite creeps ah, nej, <laughs> att jag, jag mår lite ah. dåligt Och du tycker om det Nej men det är fortfarande något som jag verkligen skäms över Men det var Det hade kunnat vara värre Då ah. Så därför bjuder för det. på <laughs> men Jag satt på tunnelbanan eh, Det här var kanske sex år sedan Alltså det var mm. ganska länge sedan Ehm mm. um, men jag hade ändå börjat sjunga, jag hade ändå börjat känna av att folk tittar konstigt på tunnelbanan. Liksom. Mm. Ehm, och så sitter två killar, Det sitter en sig bredvid mig in i fönstret och pratar telefon, och så sitter två killar mitt emot Vi sitter i en fyra. Eh, vi sitter i en fyra. Uh. Och killen så mitt emot fy... uh. Det är fyra personer. Uh. Killen mitt emot mig, uh. typ stirrar på mig på ett uh. sätt som jag är såhär, Jag måste ta upp telefonen och låtsas, hålla på med någonting. För uh. att han tittar så himla mycket. Uh. Sen börjar hans kompis säga: Men fan, alltså jag känner igen henne Alltså vänta, han tittar föran han bara, jo, nej men alltså, jo fan. Jag vi kanske är på någon fest eller något alltså, hon är fett bekant alltså. Och så håller hon på att prata så ganska länge och jag tittar upp så här och han tittar fortfarande på mig. Och jag bara, titta tittar ner igen och tycker det blir lite awkward. Men det är en grej som vissa tar till, och ofta på fyllan så här, "Och låt prata högt om tjönan", uh, så här, uh. ja, Åh oh, vad jobbigt. Så jag bara till slut så blir det ju så konstigt <laughs> så jag bara eh, tittar upp och han tittar fortfarande på mig och så säger jag så alltså förlåt men, men jag, jag känner inte jag ner Och då säger hennes kapis Nej alltså vi snackar om dig Vi snackar om henne Vart på hon Och jag bara blir ju helt blodröd i ansiktet Och vad vill ju dö Och det är så här full vagn. Så folk har ju också hört hela den här situationen Så alla är ju medvetna om också att jag Har tagit fel Och, liksom. och, och hon var på Bara bli också skitarg Och säger i telefonen bara Alltså Sara, det är två idioter här som sitter och pratar om mig. Fast inte med mig och nu blir det fett konstigt. Jag, bara... jag, alltså, jag tänkte om jag hade sagt något så här. Jag hade kunnat känna mig från. Jag är Ja, Jag är en ja, artist. Ja och som tack uh. så sa jag inte det. Nej, eh, jag brukar inte säga det heller mm. men, men så här, alltså jag har det med För så det kanske känner igen melodin. Nej, så skulle jag inte säga men det var ändå så det var och ja, så Men aldrig... jag brukar ofta sitta och analysera det men de måste ha menat dig. Alltså efter efterhand för att de skämdes sånt där. Ja, det kanske var taskigt grej ja. alltså om bara försökte säga. Jag tänker att fast, nej alltså jag kände eller jag vet inte eller bara, bara jag som blev helt här. Men jag, jag kände mig så att att alltså jag har aldrig skämt så nej, mycket förr i mitt liv. Men hur ni var finns det något sista vi vill säga? Alltså nu är det ju god jul. God jul. Nu är det ju ett, ett nytt år, år snart. Ah. Ja just det. Men det är så mycket man vill säga om det Det är nästan en, en egen podd en men, men man kanske kan Men äh, man kan ta in det mål jag har sagt idag mm. Och tänka på det till nästa vecka Men har vi något tips bara till nyårsafton? Förra året kom jag ihåg att vi sa <skratt> <skratt> Förra året kom jag ihåg att vi sa Att vi skulle bara titta upp på raketerna allihopa ah. Och vad var det? Typ njut, njuta i nuet <skratt> Men om man skulle ta en stund Och försöka komma ihåg vad var där in mm. Vad brukar du ha ångest Över nyår eller så eller är du hade du alltid fem fester välja på? Vad säger så. jag blir aldrig bjuden på fester. Det är så. riktigt? Nej. folk kanske är rädda för att bjuda dig. jag blir så flummig. Jo jag tror jag ska bara gå och prata om sina vänner. Nej, men jag nej. Man tänker att du har fem Ja men kan alltså kanske kanske lite så för jag blir ju faktiskt sällan bjuden men Nej, men jag har faktiskt har bestämt mig för att eh, inte vara i Stockholm mm. För jag, jag får en ångest av att vara i Stockholm För det, det blir så himla höga förväntningar Och det är fester Och, det, mm. och du ska klä upp det, det är kallt alltså, förlåt. Men jag, är lite, jag blir bekväm mm. Och det är fett obekvämt på nio år När man ska göra det bästa, häftigaste, skolaste mm. Och vara på alla ställen samtidigt eh, Och det funkar aldrig Och man sitter, med, man sitter i en taxi på eller typ, oh. alltså, Det bara alla bara, oh, för Alla har gjort det mm. Ja mm. men det blir alltid kaos alltså, så att jag, Nu har jag bestämt att jag ska åka upp med ett gäng vänner till sällen. Och vi ska typ spela kort Och liksom mm. laga mat Vi sexpers Och bara alltså, skåla på tolvslaget Men också fira det man verkligen firar Att det blir ett nytt ja. år Inte ja. att man ska festa alltså, det blir konstigt. Man kan festa vilken annan dag ja. som helst Och klä upp sig och ha den här grejen Men det blir så jävla hetsig ut på nyår Och, mm. och just allt det inte kring funkar inte Just med att hur man ska ta sig Att komma in på ställen mm, Och det är mm. alltid någon som blir ledsen eller någon som mm. alltså, För det är så mycket förväntningar mm. Nu känner man bara innan jul att så här, mm. It's a bomb alltså, Det är så mycket som ska hända mm. Jag har berättat ihop dagen innan jul eftersomt. Ja men jag med alltså, Det blev en sån där Bara för att man uh, ser mm. fram emot någonting Och känslor och laddar upp Och sen så blir det inte så Och så, och så uh, släpper allting mm. Så att, ja, hur är drar. med då närmsta liksom. Mm. Ja, och det ska vi också ha. Ja. Ja. bara så det lugnt mm. Det kommer bli härligt. Det kommer bli. Jag har inte ens att ta på mig. Det känns bra. Mm. Mm. jag ska ha mjukis här. ska verkligen. Ja, mm. ah, jag ska bestämma dig nu. Mm. Ja, men jag tycker jag ändå det är kul och kan Ja, jag vill ja, vara lite fin, men, okay. för jag för varandra. Men, för varandra. Mm. Just, ja, absolut, liksom. Jag vill vara fin för dig Hanna. Ja, jag vara för dig. På snabbskjutt bara. Det var inte hänga någon? ni kan förstå. Ja, Jag det var att glömma snabbt. <laughs> man kan filma från en vinkel så det ser ut som att ni är många. Ja, sitt ja, wow. på så här bakgrundsol. Ja. Nej men. Ja verkligen. Allting handlar ju om hur slut. Mm. Hur du är hur du på riktigt. Det är hur det verkar. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja. Exakt. Men känner vi oss nöda nu? Ja. Ja så vi allt Nej jag har aldrig pratat om det. Det känns liksom att vi hade kunnat prata i tre timmar till nästan men, mm. men hallå Men du får komma, ah, tillbaka. Vi får komma mm. tillbaka Ja, ja jättegärna mm. och vi, är, vi måste nu också avsluta med att tacka Vår sponsor ja. mm. du, du har ju också raft, eller Ja. Mm. Mm. Gud, jag får, jag får några dock mail ibland så här, Du måste uppdatera mer ja, ja, De har ju uppdaterat Så att förut så kunde man bara lägga upp bilder Med sitt event Men nu kan man, ju, man lägga sådana här gifs, gifs oh, med det så alltså, är länder, länder. Har ni sett min, min Jag ska dubba några dagar Och då finns ja. <laughs> <för laughs> The crudes som en massa roliga gifar ja, Och då kan jag ha dem som ljud. gifs varje gång The Croods är, krullig. är ju en film som du dubbade Ja mm. Krona Krona. Night, de svenska. Krona. Krona. Och den gick ju ja, ja, nu på bil jul ja, På julafton på, på julafton, självaste jul mm. Då fick ni mm. höra det. min röst mm. Mm. Ja Så eh, ladda ner Gör raft events uh, Det är det det är tillfället Planera in nya året Gud det är dags ni Okej men hörni Dels tack till Molly. Tack för att vi, vi fick komma med. hit och fika. Det mm. mm. ja. mm. är <här> bara för jag och Molly som har fikat. <här> Finns Nej. det godis att äh, ta man Gud, Vi, vi, vi pratar inte ens om är diabetes Men eh, jag kan eh, avslöja att det ligger choklad på <laughs> <laughs> Jag kan säga att min diabetes kanske inte har varit på toppen i huvudet Men Nej. så, är det, livet, så är det med livet Och du ska bestiera Kilimanjaro Det är mycket som händer oh, eh, Du får men... gå tillbaka efter det efter, ja. efter Kilimanjaro får vi berätta om oh, det. Om mm. det. Då kanske jag har träffat Gud på berget oh. och det är det är det. Vet, Jag tänker att det kanske kommer vara en lite spirituell resa också mm. ja, men jag tror det, mm. jag tror att det är Har du varit olycklig förut? Ja, Sydafrika har jag varit oh, nej, det har inte jag, alltså jag vill åka till Afrika mm, jag, jag känner men, det nej. Okej, det var, förlåt, jag skulle bara säga tack till dig Tack, tack till, till er Tack, er, tack, till, er, tack er. till lyssnare för det här oh. året Helt sjukt att ni har varit ja. med oss ett år mm. Det ja. har ni verkligen varit Det är inte sjukt, ni är fantastiska Ni är underbara Tack Molly Ta ja. tillvara på er nya nyårsafton Kom ihåg det med tolvslaget, lyssna på eh, förra årets nyårspodd ja, jag sa de det, var bra Och sen så nästa podd eh, kommer kanske bara mer hantera lite då. hur vi gör inför nyåret ja. Vad ska vi tänka på? Vi för årsresumé måste ja. man ju ha okay, så. Mm. Nyårskarameller, ja. nyårskarameller just det <laughs> mm. ja, men ingen ångest i alla fall på nyårsafton Nej. utan det är, en, det är bara en mm. härlig dag Fira att du lever. Ja. Verkligen. Mm. Massa pussar till er. Puss, gott, Godt nytt, år. gott Godt nytt år. Gott nytt år.